Bai, bai, bueno, e, historia hau e, nahiko eh laico tristezak hasiratik an eta bueno, oia etatu igatzi bat hartu genuen eh bai federazioa internacionaletik eta bai federazioa Espainomatik, ba ezagetz, ba bueno, eh e, bertan berdatz egiten zutela uge dike a tutta Croacia eta bueno, ba, gure iditziz e, guri ba mehatxuk ezela botatz, ba errealiz, ba excepcionalmente jarrita za ira Eta hor dut, ez ba, ikusten eh, aurrera handik eta aldak eta ondik jarreraan Eta ba, hor dut, guberbi daukeu ba, aurre egin goduak gure ere eta beingoz, goz, ba, eh, azeptu eta argitu, ba, norbean eskumenak eta eskubideak, aberren norra ino diren eta zer diren, ba, goitzen eta, bueno, ba, behin goz, eh, geroak oherazerik etxateko, ba, konfliktu hau argitu eta eta hartatu ondo aurretikanda gero no, hartitur moski. Mhm, ebakoitzaren eskumenak e, eta eskubideak zeintzu diren, ezta? Ba, e, argi eta garbi e, utzi nahi e, dituzue. E, bai, oideko, bai, hori da, Bai, bai, gure eskumena zenien eta e, pertsona guztien eskubideak zer diren, bai pelotariak klubetakoak eta federazioetakoak eta ez diburtola guri izan behar eh baina Espainia egunik zer egin behar den, gul, dago egin behar den. Eta gau indi gutxiok kasuanetan estatu Espainian kanpo e, daolu norbait batekin Hemendikan hain zen, e, zer egin behar duten, alo egin behar uten. Eta hori, hori oso lotzagarri adek Eta de, denuntziablea ganea Hau e, zitarazik tema bat mm -hmm. e, Patxi, e, azken baten iparaldeko e, erabakia zuten aurretik Aurreko e, agindu edo debekuarekin e, pilotariak babestea Azkenean pilotari jokatu izango dute Baina e, baldekizue edo sumatzen alduzuez Zergatik eman dena, e, ba, erabateko E Jarrera aldaketa edo? Zer ba, deneta? Nik, nik uste hor bat izan dutela e, aste aktean, Madriden e, Nazarrako Zedatiko presidenta Miguel Pozuetak eta Espainiko argurudunek Eta hor gelditudek e, Garbi, Miguel Pozuetak garbi jarri dik Gure kriterio bat zer den eta Gu pelotak atik eta kilolak gaudela Eta hor duen ba, oso garbi jarri dik maik genean Ba, erabaki golako erabakiek, ba, bila ikalte egiten dutela eta e, kasunetan pelota egiten zu, berrizko kalte egiten dut Eta hor ba, horre 5 jarriko bat nigen ikusten ez, eta horren arabera, ba, berriro esatu gautzak eta hartu duten erabakia, edo idatzia bialduten igazia, leguko. Mm -hmm. Ongi da, ba, momentuz eh, joan denazte buruan jokatu ez ziren partida horiek, jokatu halko diratzen apenarekin, baina eh, grauni lehiak eta aurrera doa hor duan, ez da? Bai, bai, bai. aurrera ziak eta gaur gaur e, presidente guztikin bilirari hau eta gauza hor egiteiteko eta denoazten erabak jartzeko gaur noin zolaztu edo ze aplatza bentu behar du, noa sartu lehiken kalendarion barrun edo pizkata zartzeko bai Ongi mm, da, ba, patxi jauregi, e, eskarmila, eh? gura negotagatik Bai, zuherik, zuen kezkan gati bai, ondo zegi